Erik Berg, Thomas Swan, Mats Gran, Oluf Elg, Johan Jälmar, Mats Stockenström och Lars Bergvik. Korporals medpust tyckte att den ryska trummelden led som ett jämnt oskedunder. När det återstod cirka 200 meter övergick det ryska artilleriet från rundskott till kartescher. Järnvinden blev till orkan. Laddning på laddning spyddes fram ur regementspjäsernas eldgap. Den ena chockas svärmen efter den andra av blykulor, flintskärv och kantiga järnbitar pumpades in i den tunna blå linjen. De fortsatte envist framåt. Marscherande upprätt genom de tjutande splitterskurarna. Kanske i sin dödsskräck eltande tanken att det verkligen var som reglementet påstod. Att ingen kula träffar människan oavsett om hon går rakt genom blystormen eller försöker söka skydd, utan att det är Guds vilja. Om det verkligen var sant så ville Gud uppenbarligen att en hel massa fattiga svenska knäktar skulle dö just nu, under dessa fruktansvärda minuter. Salvorna slog stora hål i de glesnande leden. Rotar, kompanier och bataljoner smulades sönder- den svenska infanterilinjen var lik en stor vagn som kraschar i stor fart och som bryts sönder och slås i bitar men som ändå, på grund av den egna stora tröga tyngden och den vrålande tumlande farten, fortsätter framåt, framåt. Det var sannoliken något maskinmässigt över detta vansinniga stormanlopp. Troligtvis var det under dessa få minuter då de ryska pjäserna vräkte ut kartäscher som artillerieelden hade sin största och mest fruktansvärda effekt. På de som överlevde eldstormen gjorde den ett outplånligt intryck. I dagböcker och minnesanteckningar möter oss kantiga formuleringar som låter en ana den fasansfulla verkligheten. Drabantskrivaren Norsberg. ...talar om de svåra bombers kastande, jämte flygande granater... ...lika som det då hade neder från himlen starkt taglat. Vadronspastorn vid Smålands kavalleriregemente Johannes Sjöman... ...säger att elden från det ryska artilleriet var helt förskräckligt och ohörligt... ...och att håret reste sig upp för dunder av kanoner och kartäscher till lika med salvor... En av åskådarna på slagfältet, David Nathanael Siltman, en preussisk överste löjtnant och geheimråd som följde med den svenska armén som observatör, skrev märkbart tagen hem och berättade om den ryska elden som var så stark att det nästan inte gick att beskriva. Och även han liknade den vid en hagelstorm. Den malande elden var gruvligt häftig och förlusterna var mycket höga. Och detta innan man alls besvarat det ryska metallregnet. Kalmarbataljonen led speciellt svårt. Regementschefen Gustav Rank sköts ned tillsammans med en stor del av sina karar. En deltagare påstår att man ut i en stycke salva så gott som förlorade halva regementet. En annan av dem som överlevde, infanterilöjtnanten Friedrich Christoph von Weyhe, berömde det svenska fotfolket. De sprang framåt med döden för ögonen och blev mestadels nedskjutna av de donande ryska kanonerna före de kunnat bruka musköterna.